dia bukan nasrani sebab orang yang mendikatku Nabi lain tak ada alih dia orang dia orang nasrani pula orang kata Ibrahim ni orang dia lalu Allah Subhanahu wa taala sebut maka Nabi Ibrahim Yahudiyan wala Nasrani walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin Ibrahim AS buka oleh seorang Yahudi Dan juga buka oleh Nasrani atau Kristian Akan tetapi dia adalah seorang lurus Bersih ha, Bersih diri Kepada Allah Dan sekali-kali dia buka syirik Di sini tuan-tuan kita pernah beritahu muslima Walakin Kana Hanifan muslima Wa makana minal musyik Hak ni kita ulang Ibrahim bukan. Ibrahim adalah seorang yang lurus, betul, jilat, bersih, cormel, ikut Allah. Dan tidak syirik. Dalam itu. Hak ni, hak kita ular. Kalau buat-buat berasa, aku tak berasa, aku nak sebut. Tapi, nak sebut, nak sebut dulu. Kalau dia, kita sebut sebutkan kan? Kalau kita baca dah. وَجَهْتُ وَجِهِ عَلِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Hanifan muslimah Wa ma'an nabid al-musyik Nabi Ibu Rahim ni Ka'an hanifan muslimah Agama Contoh Betul Ikut Allah Islam Tauhid dia betul Jidah ma'allah Bersih ma'allah Tak serabuk dengan syirik Wa ma'an nabid al-musyik Dia tidak syirik Tauhid dengan syirik Ni dia pahlaw tuan-tuan Dia jumpa kalau tawheed betul syirik tak ada. Kalau syirik ada pun dah tawheed. Haa kerana itulah kita pun dalam sebuah ayat Hanifah muslimah wa ma'anamilal ma musyrikih Hak kita masalah dalam hidup ni ialah apabila kita tak boleh betul tawheed dan kita, tidak tidak pula syirik. Dua ni ia, ia jadi debu berbubuhuhi dalam hidup. Imbekah Tauhid ke? Akidah betul ke? atau syirik. Kalau syirik, akidah tak betul ke? Kalau akidah betul, tak ada syirik. Dua ni. Yang paling besar dalam hidup. Karena tu. Apabila kita mengucap pun. Mengucap tidak syirik. La ilaha illallah. Tak ada tuhan hak aku semua. Tak ada tuhan hak aku ikut. Tak ada tuhan hak aku patuh. Tak ada Tuhan aku taat, Tak ada siapa pun yang aku beri. Hidup aku ni. Yang aku kasih. Aku sayang. Aku cinta. Aku takut. Aku harap. Illallah. Ya jilam. Ya bersih mollak. Biar ya setaka kita pergi. Baru berimek. Kalau kita tidak. Kufur dengan Tauruk. Dan beriman dengan Allah. Dia pula kufur juga. Kufur. Kufur. Yaqur bittauruk. Wa yu'min billah. Fakadis tersakabil awatil husna, dan yang kufur sapa-sapa kufur dengan taruh, bertaru, kufur dengan taruh, la ilaaha, atau kufur, illallah wa yumin billah. Fakadis tersakabil awatil husna dia pergi dengan akidah, betul, karena tulah dua-dua. Apabila kita baca, ma karena hani p Muslima, wa ma. Kak nabi nal musyrik dia tidak syirik. Dan syirik ni tuan tuan apa ni? Ia jadi masalah dalam hidup manusia. Nah, Insyaallah kita akan bicara pak sirih ini nanti. Pak ah, ni bela bela. Kamu dia nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila dia buat mengasah kekaebatan Musharrafah, kapa ni? Dia kata oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila buah, al al dia asah dia batu asah dia berdoa dengan ya Allah Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina lak wa'arina manasikana watuba alaina innaka anta tawabur rahim wa'id tuluk ingat tuluk ingat kat katakata id dalam bahasa Arab wa'id wahai Rasulullah wahai Nabi Rabia Rabia ingat apa ni umat kita apa apabila kita baca wa'id saya kena ingat rahaih. ingat berapa Ketika Nabi Ibrahim letak asas Haram, Dia bukan saja dia Dengan anak dia Ismail Apabila letak asas Dia kata Rabbana ta'abbal minna Wahai Allah Tolu timus amanah ha, Ini apa ha, sebut Kita buat Gapak-gapak pun kata Ya Allah timulah Kita tak Kita tak kata Buat-buat gitu jadi-jadi tak Nah, apa? yang kita tak buat boleh jadi Kita tak pernah siapa bagai ni bagai. Oh, dia dibuat oleh nabi Ibrahim. Dan nabi Ibrahim jadi contoh. Misalnya lah kita biji sahaja begini, nak boleh mau kelim nak pancak. Ya Allah ya Tuhan, beri mula amal yang ini. Tak buat tu Pakar nak bulun, bukan nak kelim lah, ada lah gitu juga apa ni kalau kita jadi guru kau masuk kelas lepas kelas tu Lebih crane lah dia guru betul ni biasalahlah gitu dah tak akatlah ya Allah kemolah amandaku aku ku ya aku ku maafin saja sepatah serita pada nerowi bekakkanlah ilmu yang kau beribadat kepada siapa? Tak tenang dekat menolongkan. Anak ada dah juga belia-belajan eh. Tapi biarlah Datuk aku pun marah apa. Lepas, kita lepaskan galah. Kalau lain kita tak ada kan, ya Allah. Aku buat dan kerja Aku buat ni. Kemudian aku susah pun lah. Tak ada dia kata, ngene-ngene doa ni, buat kerja awak ni. Lama-lama mungkin nanti cukup nanti aku do do oh, all tak nanti aku tanya sama jayden saya do da, do lagi kalau doa all ibtihal lepak yo nak do all kak tini dia nak no, buat tiap tu sung so, dia nak buat tiap tu tidak kalau orang pakai kita ni dia, dia kata lo do all kak tanya ni Akad sehingga tiuk nak, Nabi dia akad. Apabila dia nuk sungguh-sungguh. -sunggu, satu hajat yang besar. Ibtiha dia panggil. Merayu pada Allah. Semua orang mari jumpa dengan dia. Ya Rasulullah. Rasulullah Dut Al-Mastik. Matilah lemuh kubah. Pokok-pokok. Tak ujah yang kemarah. Marah lamor. Rasulullah pak kata. Rasulullah akad tani. Sahabat tengok nampak tiuk tiap tiang Rasulullah. Dan Rasulullah sahabat rakyat Abu itu supur Bukit Mari dan Rasulullah tak jatuh tangis ni hujan titik-titiklah datang kepada Rasulullah. Lepas tu Rasulullah seminggu pula. Orang okay, sama pun mari. Ya Rasulullah mati la belako pun. Dah. Hujan lebat ni mati kami mati, orang mati, pokok mati, mata ni. Ya? Rasulullah pakat tangis pula. Dah rakyatnya Rasulullah kat tangis doa ni. Uji aku betul. Jadi kalau kita nolak doa, ada agak sin, agak sama bahan. Doa juga. Patuh punya Tapi hajat juga. Kata ah ini agak lebih gogel. Tergadai. Patuh. Doa Taga -taga. Tu, doa teror kita. kita. nak puji Allah. Ya, rabbana al kalam, sama yang bagi dijada diwajibkan wahai wa muslim kini tak akad tani ni ya, akad semua tahiyah dia mana nak kini kadang tu doa ni ada hentikah akad tani ada hentikah tak akad tani tak akad tani tak akad patut lepas tu akad tanya, ada akad tani ada hajat tapi ada hajab hajat disajab macam-macam kadang tu lah apabila kita boleh-boleh bawa -boleh kereta boleh berdok boleh zikir. Dah zink ini semak ke kau pas ke cembel dia tak sih semak ke degah semak ke cembel leh Allah bersungguh dia kata oh doa rampak kau tatora lah, dengan tuhan kamu dengan penuh rendah hati dek lah waduh nazar jangan degah kita lagu mana star mana kita nak doa oh dengan Allah kita selgera. Kalau kita berdegak, jadi sibuk ngomel-ngomel orang lain nak doa juga. Jadi simut itu, dia jalan-jalan gitu tu. Semakin semakin pelah tu, semakin bahang. Sebab kita nak rakyat bangsa kita ni biar orang jangan tahu. Hai, mana tahu buat kalau ada acara-acara besar. Jadi kita tu. dia membaca ada sembilan perkara kelebihan Oh gedok. Tu Dengan tunduk, dengan perlah, rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semakin perlah semakin bau sebab kita nak rakyat kita ni sebab bisnya dia. Eh kalau hajak besar tak boleh kalau kita biju ni kalau kita ni orang eh kita biju orang besar, hajat kita usaha. Kita tak boleh hajat dengan dekat. Takutnya tak cukup. Tumpah Bagaimana Bagaimana Dan dia kata Bagaimana dia tu Kita pun Boleh masuk Kalau kata Oh Allah ni mari Lama dah Ha Tulah ya, tu Baik mulalah. Ya. Dia Kau Tertik-terik tu Kita dengan Allah semakin Dia banyak ayat kera Sokoh Sokoh Kalau tu do'alah tuan-tuan kita boleh cari doa-doa sedih. tak apa doa Allah, doa Nabi, lagi comel. Tapi kalau kita nak sedih. doa ni jangan jangan ada perkataan yang tidak baik yang mengandungi syirik atau sebagainya. Baik. Kamu dia ada kata innaka antas-sami'ul al 'ali. Aku doa ni, innaka sungguh ya Allah antas-sami'. Tu sungguh engkau ni mohon dengan al-'ali mohon tahu. Ya kita yakin sungguh apa binda kita doa ya Allah, kau nak dengar aku minta dan kau tahu hak tu ndak. Biar kita gasak be. Sebab hak kita, hak kita minta ni dengan Allah, pak Allah tu ndak tengok ni, ndak dengar hak kita minta. Dia dia tahu hak kita minta kepada dia, dia dia sentiasa ndak beri perhatian. Cuma anak kita kadang-kadang tidak beri tidak rasa begitu. Lepas tu dia kata Rabbana waj'ana muslimaini laku Wahai Allah Jadilah aku dan anak aku ni Kedua-dua nak islam pada Jadi orang islam Hak ni hak Maksud ambil sin sini itulah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Dengan dua peranak ni Doa ya Allah Aku minta denganmu Supaya jadikanlah aku dan anak aku ni Kedua-dua nak Islamlah wa min zuriyatina wa min zuriyatina ummatan muslimatallah dan anak cucu zuriat keturunan aku ni biar jadi Islam biar jadi orang Islam karena tu, tu, tu biar kita biar kita kita biar kita rasa retic time dia punya rang, rang, apa ni rangkaian ni kalau kita kata mantan rantai semua kata aja Allah kita dengar Nabi Ibrahim dengan Nabi-Nabi dulu dan dengan Nabi kita Biar kita rasa Dia suka orang tak jalan ah, Tak Biar kita rasa kemah Kamu dia Kita pergi tengok Nabi Ibrahim ni Dia ke mana Kemah anak ni Mesela ah, Ni nak bayar Apa ni Orang-orang okay, okay, baru Limah kemah anak gemana ni orang baru-baru dia tak nak tu. Gemana ni mesel. Mesel orang tua mesel tak petik. Oh, gemana? Mama. Ag aman. Gemana? Tapi Tak payah kau aboh halah. Kalau sebut ani ayam pun gemana tu? Ha kita akan Baik. Lalu mana? Apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut il qala lahu rabbuhu aslam qala aslamtu li rabbil alamin apabila Allah berfirman kepada Nabi baik il qala lahu ingat wahai wahai Rasulullah wahai umat Islam ingat apabila mari ya kalimah ini kena peringat satu peringatan ingatlah ha gitu dalam bahasa kitanya kena ingat barang Bagaimana? dah Kena ingat, kena ingat belakang Ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim Aslim Mungkin masih Islam Mungkin kau Islam Haa, jawab Nabi Ibrahim Aslam ku Aku suruh diri aku Aku Islam Di Alamin Kepada Tuhan Tuhan alam. Habis ayat situ Mari ayat yang berikutnya Wa wassabihah Ibrahimu balik waya ya bani innallaha astafa lakumuddin pada tamutunna illa wa antum muslimun ayat ni kalau kita baca di, dengan usul bahasa Arab dia ayat ni ayat taukid ayat gagah memperkukuhkan kekuatan Tak ayat al ayat tapi boleh-boleh, apa-apa? Tak boleh, boleh. apa. Wa Nabi Ibrahim telah berusia Telah berusia Dengarnya eh? Akai anak cucunya Wa ya Dan Nabi Ya'kob juga berusia Ya'kob ni cucu pada Nabi Ibrahim Ya'kob ya anak ishak Nabi Ibrahim, rusia Nabi Ya'kob juga rusia pada anak masing-masing. Dia kata, Kenapa? Ya Baniya. Awal. Ya Baniya ni, Dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita. Awal. Me. Itu ha, habis-habis. Habis habi bahasa lembut itu. Ya Baniya. Inna Allah astafa lakuddi. Allah telah pilih. Agama untuk kamu. Agama apa? Pala tamu'afdun. Jangan yang mati illa wa antum muslimun kecuali kamu mati sebagai orang Islam. Kalau mati sebagai gaislah Islam, agama betul lah Islam. Ah, Rupa-rupanya Islam ni Nabi Allah yang akur dengan Ibrahim kata, Allah pilih agama ni untuk kamu. Kan itulah kita kena berasa bangga apabila kita Islam sebab hal ni Allah pilih kita jadi Islam Jangan kita kata tak ah, tak Kamu rapuh jadi orang Islam Tak Islam, betul-betul Allah pilih dia. Ramai lagi orang tak jadi Islam Sebab apa tak jadi Islam Allah tak pilih Biar kita rasa tua Haa, ok Cepat orang uh, ajak kita pergi ke, ke Puala Lumpur We time after me Rasulullah kemana kata kita, kita soal-kata Naik bat dua tingkat Boleh tengok macam-macam ha, ada Kau kat seng eh, suka senjum Mereka makan, perik, tidur, perik Tempat tidur lah, perik Seperti belakang, berasalah ke mana okay, mari. Ha, mari kita ikut dua puluh Mereka perik, tidur, perik Duit kau bulan Nak beli ke apa yang beli Kita pun rasa, Allah Apa ni, suka, gembira sebab apa? Sebab kita dipilih. Kalau kita rasa setara tu, eh tak pun ta. Kita jadi orang selalu rasa sungguh raja puan lupa tak pun dah. Kadang-kadang tak sampai setara tu. Tak ada, ada nilai sikit abu kita rasa. Tak ada, tak apa sahaja. Baik. Kemudian, ayat yang lain. Hak ni berhubung dengan Nabi Allah Yaakud. Amkuntum syuhadat ilhadra ya'qubal mawuz. Izalahani Bani, ma ta'buduna min ba'di? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu Adakah kamu hafal ketika Yakub kedatangan tanda-tanda mati? Ha Allah Subhanahu wa taala sebut ayat ini kepada nabi kita pun, pada semua masyarakat dekat Adikah ketika Nabi Yaakob nak mati? Kalau ayat ni, itu tentu tak hadir. Baik. Allah nama ayat. Izzabal <Sessizuk> Yaakob. Ketika Nabi Yaakob ni ada tanda-tanda di nama. Eh? Izzabal <Sessizuk> Alibani. Lalu dia berkata, dia bertanya kepada anak-anaknya. Mata'abudu Nabi Ba'li. Ba Wahai anak-anakku, kamu nak sembuh apa selepas aku mati? jadi anak dia kata kalau mereka menjawab nak puju ilahaka kami akan memperhampakan diri kepada Tuhan Tuhan ayah wa ilaha apa'ika dan Tuhan tu nenek ayat. siapa dah? Ibrahim Ismail Ishaq ilaha wa'idah hanya Tuhan yang besar wa nahlulahu muslimu dan kami semua Islam Ayat tak sabir jadi Nabi Allah Ya'qub ni Dia tak bebel bagi tanah berkampur, dia, berkampur, dia tak keceh hati Yang pentingnya Lepas ayah mati ni Mereka nak sembah siapa? Sebab manusia kalau tak sembah Allah Dia akan sembah muka lain Tetulah, Tak tak, dia tak sembah Kata tak sembah Allah, dia tak sembah Tak, dia sembah muka lain Apabila tak sembah Allah, tetul dah sembah Muka lah, lain, muka lain macam-macam Makhluk lah, oh, dia sembah jadi sininya anak, -anak dia kata anak-anak Nabi -anak kami Islam bakti ya Allah. Ha, jadi Poin kita nya anak-anak Nabi Allah yang aku semua Islam. Kita kita tengok lagi. Kita tengok Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ni sebut cawang. Ada okey okey sebut kamu apa? Dia tanya kamu, kamu tak tahu? Kamu kita ilmu ramai kalau dia mengandung nak suruh anak comel baca surah Yusuf Allah <laughs> kata suruh pulaknya baca lah mana-mana tak berlaku tapi Allah tak tahu lah aku baca surah Yusuf tak jadi comel boleh jadi ada dia macam tak nak jadi ni comel Nabi Yusuf ni comel belakang comel dua pun comel pun anak pun comel itu tak sih tangga cowe cawe, bangga, bangga tak jamin. Oh, juga anda juga. Jadi Nabi Yusuf ni tu yang tak. sebut sebutan sedikit. Tak tak sila sebutlah. Hal lain. Nabi Yusuf ni dengan kehebatnya, Allah buat dia boleh takbir mimpi, boleh gapok tu. Jadi raja, jadi Perdana apa ni pedana mati mati kawang yang di bumi ni. Dia kata gapok. Robbi, adataitani min al mulk. Wa'allamtani min ta'wil al-ahadis Fafir al-samawati wal-ad Antawalihi fid-dunya wal-akhirah Tawafani muslimah Wa'alhibni bil-salihin Wahai tu aku Engkau telah beri kepada kerajaan Wa'allamtani min ta'wil al-ahadis Dan kau juga telah mengajar aku ta'wil Ta'wil al-ahadis makn' ta'wil libi Fatir as-samawati wal ardi wa Allah engkaulah buat langit dan bumi. Anta waliyi engkaulah penolong aku. Fit dunya wal akhirah, dunia dan akhirah. Gapo ni minta? Tawakkal muslimah, aku minta ya Allah engkau matikan aku supaya ke dalam Islam. Wa alhiqni salihin, dah tolonglah masuk aku ke aku bersama-sama. Allah. Oh, Salam. Dan tuan Nabi Yusuf doa minta dengan Allah supaya mati sebagai Islam nah, Agama Nabi-Nabi ni, Islam akal ni nah, Kita pergi lagi Nabi Musa Nabi Musa ni maklilpah Nabi Yusuf Wa kala Musa, ya kaum In kuntum amantum billah Fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin Ya kaum, wahai kaumku jika kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Ha? Bertawakkanlah kepadanya sahaja, jika kamu benar-benar bersalah diri Yaitu Islam. Jadi Nabi Musa alaihissalam, apabila dia berdepan dengan kawan dia, kalau kamu betul-betul beriman dengan Allah, ha? tawakkal, dan ya? kalau kamu beriman dengan Allah, maka hendaklah kamu bertawakkan kepada Allah, dan kamu adalah jadi orang Islam. Inkot Muslim ini orang kamu. Okay, Falsafah dengan Nabi Musa ni kalau tak sebut Fir'aun tak, tak sah. Kalau sebut Nabi Musa kena sebut Fir'aun, sebut Fir'aun kena sebut Nabi Musa. Eh, Fir'aun pengaku islam. Tuan-tuan, kalau kita Qur'an eh, tak layak, oh, tak cukup, ada Fir'aun pengaku islam. Baik kita baca ayat. Eh? Hey, wa jawazsa bi bani Israil al-bahra fa atba'ahu fir'aw wa juludu baghyan wa 'udwa hatta idha adrakahu al-gharb hal amantu annahu la ilaha Islam Fir'a'u ni Jangan tu Allah firma kau Kau Allah Baik Kita maksud dia Dan kami Memungkinkan Bani Israel melintas laut Merah tu Belah laut ni nabi Musa Pukul dengan tokak Belah laut Boleh jalan supaya taraga. Lalu mereka diukuti oleh Fir'a'u dan tentera Fir'a'u kejar di belakang eh? nah, Bila kejar di bagagian wa'adwa bagagian kanu zandih dan suku musuh untuk tindak fir'aun ni padal laut dia alamat lagi tu fir'aun Lalu laut boleh dan melalu kita lalu jugak baik Hatta idza adraka al apabila Firaun sudah dalam keadaan lemah kokak-kokak dah makan air hey, masih dah ah dia berkata membuat pengakuan amantu aku telah beriman kepada bahwa la ilaha illa la ilaha illa allazi amanat bi bani tidak ada Tuhan yang murahak disembah, dipatuh, dipuja, ditakut, diikuti. Sebagaimana Tuhan bani isu'i. Aku mengatulah mudah. Ya, itu lagi. Karena itu dia kata kelima madri. Ah bantu. Bermenlah mudah. Caya ha. mudah. Tapi bermen ni bermen dalam hati saja, Tak payah. Karena lah orang bermen. Kena payah. Kalau duk berime duk cayah tak raya dia tak lepas. Kena raya kena nutu. Dia kena raya. Dia pun raya ni. Aku la kokak-kokak dan lemah depa tu kan ni. Ya Allah, sebenarnya aku berime lama dah. Berime dengan siapa? dengan Allah. Siapa Allah mana? Hak Allah hak Bani Israil berime. Eh, Wa ana minal muslimi, aku isdaya Allah. Ha. Fir ang aku isna. Ketemai mak. kal pula oge firaun nak islam islam tak sik sik islam le be ajat ni le kalare oge islam tak sik islam ega mahu islam tak sik islam berallah ke islam dikonak watilah ha jangan amonya tak apa Untuk biar dia nak cinta ni peraun ini reti bagi Islam. Kalau dia tak reti, dia tidak akan ngaku. Dia tidak akan buat ucapan. Dia hak buat ucapan ni Allah rakam ucapan firaun dalam Al-Quran. Tak ke Allah? Allah ni paman asdaq min Allah qila. Siapa lagi? Tidak ada lagi orang yang paling benar hak kecek daripada Allah. Apabila Allah rakam ni, barang dia barang betul. Karena tentu orang okay, apabila nak mati, nak islam lah sebab apa? sebab apabila masuk kubur muka soalan pertama dan antara soalan-soalan orang kamu bukan apa? nak kaya orang-orang tahu tak apa? kalau tak ada, ada islam antulah kadang-kadang orang islam pun barang-barang baga ni tidak berapa cerak ya? baik kita kita tukar Zahib Ra'ahu tukar Zahib Ra'ahu ni apabila bila awak capaian Nabi Musa buat satu peribunnya, tetak kare, tepek tangan mereka, logik cukup untuk apa ni beradu kekuatan ni, dengan sehi-sehinya, maka bila panggil semua tukar sehi anak-anak dan tukar sehi ni, supaya lawan Nabi Musa, tukar sehi kata, tu aku kalau sekiranya, kau patik-patik, mesti lawan dengan Musa, patik nak boleh gape, nak pagi juga bagian tu tanya oh. eh bagian okay. bagian ni bukan ke tu kata he ni orang yang paling hampir dengan nabi dengan dengan firaun tak boleh makan sok mudah dia mondoh ni, ni. makan terpanggil dah tapi apabila benar hak ni ni nak wigap jadi nak bagian ni manusia mesti manusia bila-bila masa uh, tidak terbatas kepada orang kata, Orang-orang ni nak kembali tak, orang dulu nak kembali tak. Dan orang dulu ni, tuan tuan Orang-orang ni sebenarnya, Tidak lebih daripada orang dulu. Secara macam boleh, gitu je. Karena itulah, Apabila hui barang ni, Tak lekatlah. Ha? Dia Demo kita hui sendiri, ya? hmm, Dia mau di dua Oh Dia leh demo. Bagai. Jadi, Tukang saya pergi nak kata, nak boleh ke apo? Qala innaka min innaka minal muqarrabin. Jadi kalau benda dekat demo tu ada jadi orang kan. Orang kan ni tak VIP tak apa. Buat ikut tau. Dia ikut nak pergi mana? Tak bagakan. Minal muqarrabin. Baik. Tetapi apabila tukar zahir ni dia berdebat, dia berlawan zahir dengan Nabi Musa ni, dia reti bagi zahir, ni bagi dengan, dengan bagai hak, hak semangat ini bezalah. Apabila dia buat seher, buat perubahan pula dengan berbagai-bagai. Nabi Musa, batal. Seher tadi, dan seher itu tak ada. Tali tak ada, berapa pun tak ada. Kalau ke orang seher, dia seher, uh, tali ni jadi ular. Apabila mati seher itu, ada tadi. Tak ada, tali-tali tak Ah uh, Haa, ni lah. Dia kata ni barang, ni barang, bukan. Bukan boleh belakang. Eh. Lalu, tukar seher ni? primit jaya dengan nabi Musa alaihi salam berime serta-merta dia, dia tak minta dengan fir'aun tu aku dengan nabi Musa tak minta. sehingga fir'aun kata a tan tu bi qabla an aza nar lakum dengan nabi Musa aku tak beri kebenaran lagi maknanya fir'aun nak berime dengan nabi Musa ni kena ada setan tangan dia lah jadi kata fir'aun aku akan kerat tangan kamu dekat kaki bersila dan aku akan bunuh kamu aku akan aku akan tersung di atas pokok kamu kata al-tukal sahir telah beriman faqadiba antaqab buatlah apa nak buat inma taqdi fi hadil hayatid dunya apa yang boleh dia membuat di dunia akhirat dia tak tahu di kau pasal Imani apabila dia masuk dari hati dia tak ingkar takut. Tak ada ingkar, tak takut kepada Tuhan itu imel belum belum belum belum puas. Dan imel kuat dia tak pakal dengan Firaun tu dia tak ingkar. Ah telah apa ni itu kasih Firaun ni dia telah apabila dia berkan, "Wa ma taqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma da'a. Ja Atna rabbana afrigh alaina sabra." watak para muslimin dia kata tukang saya kata kepada fir'aun engkau wahai fir'aun nak marah sangat kami ni kerana kami berimpi dengan Allah kerana kami berimpi dengan Allah dengan sebab tanda-tanda kebesaran Allah telah datang kepada kami dan lepas tu dia de rabbana afrigh alaina sabrah. wahai Allah tolong beri sepenuh kekuatan sabar kepada kami wa tawaffana muslimin mati kala kami sebagai orang Islam. Mati Islam. mati dari Islam bakal ni tuan-tuan ni. Baik. Kita ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni tuan-tuan seorang nabi dan raja. Tidak ada orang yang paling hebat atas dunia. Nabi dan raja dan antaranya Nabi Sulaiman. Dia Nabi lagi, Rasul lagi, Raja lagi. Dan semua makhluk ni duduk di bawah arahan dia. Nah, apa ni, jadi rakyat dia belakang. Termasuk jin. Termasuk jin. Ikut dia suruh. Jadi Nabi Sulaiman ni, salah satunya dia ajak Dia tulis surat kepada Raja Balkis di Yaman, di Sabah. Surat tu dia tulis, Innahumi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim Alla ta'lu alaya Waktu ni muslimin. Sesungguhnya so, surat ini Dari Sulaiman Dan sungguhnya Nama Allah Dia, dia kata bismillahirrahmanirrahim Itu je surat dia Kamu dia ada surat Alla ta'lu alaya Waktu ni muslimin. Bahawa jangan kamu sekeliling berlaku sombong terhadap aku Dan adalah kepada aku sebagai orang yang berserah diri yang tulislah masih Islam sama. Dia hebat raja Raja Sulaiman Raja dan Nabi Dia boleh keceh Hebat Kalau kita Orang okay, biasa ni Kata marilah masuk Islam Sulaiman ni dia kata Mari masuk Islam ke kan aku Lahir tu Mari masuk Islam ke kan? aku Mari masuk Yalah air tu Orang okay, ada kuasa Tengok orang tak ada kuasa kita tak ada kuasa ni malam masih suruh nak kata Di, atas, alai, jembal, alai. Nah, dia tak lain dia orang Baik. Baik. ni nak nak nak peraka cerita, nak cerita ke Islam ni. Apabila Balqis ni dihadap bad dia tanya dia Nabi Sulaiman taala, lalu dia ambil keputusan nak berjumpa dengan Nabi Sulaiman. Apabila berjumpa Ha dia kata, "Qilal hadqul sirah." Falaama ratau hasibat lujjat, wakashfat ansaaiha. Qal innu sarqum marud min qawariq. Qalat rabb inni zlamtu nafsi, wa aslamtu maasulayman lillahi rabbil alamin. Kata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Abu Bila, Abni Dia pergi ke mana setelah istana dia? Qilal hadhul sarq. Kalau kita agak welcome Ahlan wa sallam wa mahabibu Kata orang ada lah Sleke, sleke Kalau orang lantai kan sleke Sleke masuk dalam istana ni Falamma ra'adhu Apabila Apabila Tetap kalau dia melihat lantai istana itu Lantai istana itu Ha? Eh? Kilap sebuah hasibathu lujatan wa kasyafat an apabila dia dikira air itu lalu kain dia selok bukan selok selesai kain selok kain betul no telai kain betul wa kas wa apabila lalu ni air ni biasalah okey selesai kain nampak betih ne Nabi Sulaiman kata qal inna usar hub marab Nabi kat kata istana ni liceh. dia buat dia, dia kata berbal dari kaca bukan air itu kaca Sini dia punya apa ni nak pergi Broni ni tapi dia dia jatuh di segi mor Allah tak tak masuk saya tak. Daga, daga lagi mana? Oger, muk dan apa supaya belum muk, lecahnya belum muk, apa supaya belum ber. Aina nak, nak seluk kali takutnya pasok kali. Eh, jodoh. Apa ni? Lata tu daripada dekat je. Sini kehebatnya Nabi Sulaiman tu, dia jatuhlah di Segimoro oh ini walaqtu nafsi Allah hak wak dalik dengar kebesaran Allah depa kau kebesaran Allah wa tu wa aslamtu ma'a lillahi rabbil alamin aku nak masuk Islam bersama Nabi Sulaiman aslamtu tu aku masuk Islam bersama Nabi Sulaiman Menghadap Allah Tuhan semesta alam tuan, -tuan balik ni masuk Islam tak masuk agama lain ha ah. jadi tuan, tuan boleh kita tengok bahawa semua nabi ni eh bawa agama Islam. Nabi ke nabi Isa yang terakhir sebelum sebelum Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Wa id auhaytu ila al-hawariyyin an Dan ingatlah ketika aku ilhamkan pada pengikut Isa yang setia Berimailah kepadaku, kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksilah, wahai Rasul, bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam, orang yang patuh Umat Nabi Musa itu, mengaku Islam. apa apakanlah yang mengaku Kristian. Saya <Susur> risau. Umat Nabi Isa, pengikut dia mengaku Islam. Tak mengaku Kristian. Tak mengaku Nasradi.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 Dia berkata siapakah Dia akan menjadi pelolong-penolongku? Penulung Man anshari menegakkan agama Allah. Qala al maka hawariyun yakni sahabat-sahabat setia Nabi, Musa, Nabi Isa berkata, "Nahnu ansarullaah. Kamilah pelolong-penolong agama Allah. Aamanna billaah. Kami telah beriman dengan Allah. Wa shahad dan saksikanlah. Sesungguhnya bi annana muslimun. Kami semua adalah orang. kamu dia habin apa ustaz kita tengok jin pun siapa kencing pun islam tu ya. kalau manusia rosia daripada nabi furutah tu kita sebelum tengok nabi Muhammad maham je kata wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun ada di kalangan kami ni ada yang taat yang tunduk sebagai islam dan ada juga di kalangan kami ni Orang-orang yang menyimpang daripada kemenangan Jibu Islam, ada Islam, ada yang tidak Kamu lihat tuan-tuan Islam ni lah Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Sebagai penyambung kepada Nabi-Nabi terdahulu Karena itulah Allah Subhanahu SWT sebut Qul Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharik kalau wa bizali kaumir tua ana atau warul Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya semayaku ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta ana, tidak ada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang pertama-tama menyerah diri agama Islam kepada Allah Subhanahu Wataala. Hani Hanafi kita kata. Kerana tu lah tuan-tuan, salah satu daripada doa ibtithah. Doa ibtithah ni banyak. Hak kita baca setiap hari. Dalam semaya kita. Dari doa ibtithah ni, tak habis kita baca tu. Ada separuh lagi. Tapi tak takpelah kita baca setakat tu pun. Hak kita baca. Kita baca. Wajah tu wajhiya liladhi fatarassamawati walabhani'ban muslima' wa ma'ana minal musyrikit. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana muslimin. Ha terus paruh harga tu eh. Ha? Cuba tengoklah dalam mana-mana kitab doa fitah ni ada sepuluh agi sebanyak tu lah. Banyak benda tu lah. Tak ditepakah sepuluh tu Allah lah, kita. Tapi nak baca banyak-banyak lah. kalau tak imeh tak lelah dia bila baca tak ini tak bodoh ada orang penek lagi tapi kalau kita sampai surga baca hok banyak sekali-sekala nah, kan kita tengok kita baca wajhtu wajhiyal ladzi fataras samaa'ati wal ardh aku adat kamu aku dengan kepada Allah ha pada Allah yang mencipta langit langit dah bang lepas takbir tu lepas kata Allahu akbar kita kata aku adat buka aku nak adat pada siapa? Pada Allah. Siapa Allah nak buat langit-langit dia bang? Biar kita seger kacang. Ada dalam keadaan lagu mah. Nak halifan. Condol kepada kebenaran. Muslimah. Sebagai orang Islam secati. Tauhiyah betul. Wa ma'ana minal musyikidah aku tidak syirik Allah. Dia mempunyai ayat. Tauhid, hek aku tidak tidak syirik. Bagaimana? Inna salat isma ya Allah. wa ibadatku ya Allah. Wamahiya hidup aku ni ya Allah. Wamati wa dah mati aku nanti. Lillah aku persembahkan kepada Allah. Sabar Allah. Rabbil alami tuhan kepada semesta Alam. La syirikalah. Ha? Semua tu tadi. Semaya baik Ibadat baik Hidup ni Mati nanti Tidak syirik terhadap Allah Sikit pun Wabizalika umir tu Begitulah aku diarah oleh Allah Wa anaminal muslimi aku orang Islam Dalam Dalam ni kita mengaku Dengan Allah Ya Allah aku Islam Aku tidak syirik Aku tidak syirik Aku agak Islam Apa yang sebut syirik sangat ni? Apa yang sebut Islam sangat ni? Sebabnya Kita dua ya, tuan-tuan Sebagaimana maksud sebut awal tadi Kalau tidak Islam, syirik Syirik Syirik Tahu rasa suka Kalau syirik besar Kalau syirik kecil, hapuh masa ha, Apa ni, palak Tak dengar gamau satu Sirik ni ialah apabila menduakan Allah. Semua Allah kata, semua tidak Allah kata. Dia, Nabi-Nabi ni -Nabi, mari, Nabi Muhammad. kita Kalau kita, kita sapa akhirat sesat boleh jawab sempur dia raya. Lah, kalau kita tak boleh rakyat, serupa dia rakyat, masalah besar. Serupa budak-budak, anak-anak kita, ngaji sekolah Dia pula ikut cikgu. cek ajar dia. Dua capa dua, jawab empat. Kalau dia jawab lembah. Dekat kita, kalau nak cari anak cikgu, kan nak kita, kalau nak cari cikgu, memparahkan. Okey cari tu tu dia tu dia tu pak cik guru Sebab apa nak suruh? Nak suruh ikut cikgu. So parah sangat. Kita ni budak-budak uh, tu cikgu bagi soal soalan begini jawab begini. Soalan begini jawab begini. Ha cikgu pak siap sapatas-patas dia. Aja. Soalan ni jawab begini. Soalan ni jawab begini. Kalau jawab lagu lain tak pas. Enggak kita ni Nabi kita lagi soalan ni jawab lagi, kena ikut Nabi ikut orang lain, tak jadi gawah tak? gagal lagi biar sumpah kita je ikut ceguh kan? ikut Nabi baru dulu kalau jawab tidak sumpah Nabi ajar, itu gagal sebagaimana anak-anak kita kalau jawab biasa tidak ikut ceguh aja, gagal Takde A tak sanggup p A B C boleh E sehol ada juga budak-budak kata boleh dia boleh dia bakar dia yang balik. paling. Sama pasal tak ikut tak suka suka jaga jaga tak ikut jaga jaga kita boleh pilih kalau tak tak ikut nak jaga ni kagak kan tapi kalau nak punya Nabi ni Masa tak, tak apa Tak ikut Nabi ni Bagaimana ikut Nabi ni Tak nanti kebaraan besar bagai kecil ya Antaranya Nak masuk bilik air masuk, masuk bilik air Nabi ajar masuk kaki kiri Itu bila kaki kiri Lepas tu baca doa lah. Allahumma ini a'udzu bika min al-khubuthi wal-qaba'i. Taufik kepada kaufra nak. Benar kecil ya betul eh. Kalau kita masuk dengan kaki kiri Nabi suka, kita masuk dengan kaki kiri. Kita pun masuk dengan kaki kiri. Boleh tak masuk kaki kiri? Kan ikutlah. Ittiba' jemaah. Masuk bilik air ni boleh tadi. Pasal apa? Pasal ikut nak. Masa milik ayu, kau masuk masukkan kaki kanan. Orang kata, tak boleh pahala. So. Ah, sudah. So. Eh. Bapa lagi masuk kaki kanan? Nak tunjuk faham tak apa ni Nabi? Aku nabi, ya? Nah, eh, nah, main-main. <laughs> barang ni, barang orang. Kan? Tak apa lah, mungkau sunat habak dulu dia cari barang ni sunat barang ni ha, Nabi buat dia buat orang ha, Nabi suruh dia buat mengikut kemampuan baik kalau ada orang kata amba tausir Nabi eh hmm. nak masuk kaki kakaknya juga mukha lapah. mukha lapah ni dosa besar bukan setakat dosa dosa besar sebab dia nak dia, dia, dia niat nak buat bertentang dengan Nabi dimagari ya wa may yusaqiqir rasul ma tawalla, jahanna, siapa nak nyusah rasa buat kagak honabilah nyusah rasa habillah dia kamu, kamu dia jahanna, kami akan sombat dalam jahannam kalau sekiranya dia masuk kaki kanan itu dia tak tahu cuti. Eh. Tapi kalau dia ada ni. Aku tak seng nak buat. Berteteng. ada kata Hak oh, ni bagai kita. Bagai kita boleh buat. Tak ada sampah boleh lagi. Kita bagi kita masuk pilih air. Nak lakuk kaki kiri. Nak tumik pilih air. Nak lakuk kaki kanan, Tak ada sampah boleh lagi. Kita. Boleh buat. Kita ada bagai. Kalau so kita orang okay, tak boleh murimak. Oh, kita nak ikut Nabi ni ada bagi hatalinah ba oke kat ba kita bahasa boleh hatalih tu kita fikir biasa nah. jadi tuan-tuan antara banyak benda kecil napa tapi apa kita buat kita rasulullah. Besar. ikut rasulullah barang ni sifat ikut ittiba Karena itulah Allah kata sebut dalam Quran kun in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kalau betulmu saya kepada Allah maka ikutlah aku ikut Rasulullah yuhibbukumullah man kamu akal Allah kasih wa yaghfir lakum dzunubakum dan Allah akan kudosa Jadi tuan-tuan apabila kita sebut wajh tuwajjihil ladzi fatara samaawati wa ardi kita kita kena Islam ni buka takat dalam semaya luar maya yer boleh kena islam ni nak tengok. Kamu nak tengok. Kita kena tengok ni Kena tengok hadis Rasulullah sallallahu Kamu nak laka-laka Kenapa? Kerana Allah kata innadina indallahil islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut Islam ni dia pilih nama ni untuk kita. Tadi apa sebut? Allah pilih kita. Mana ayat yang Allah pilih? Allah Subhanahu wa taala khu di dalam Al-Quran dia kata wajahidufi fillahi haqqa jihadih huwaddabaakum wama ja'ala 'alaikum fiddini min haraj millata abikum ibrahim huwa samamakum almuslimina min qawlu wa fi hadha liyakuna arrasulu al 'alaikum shahida wa takunu shuhadaa'a lanas maksudnya hendaklah kamu berjihad dengan di pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Huwa yatabakku, dia telah pilih kamu. Allah pilih. Ayat ni khita kepada nabi, kepada umat. Dan ayat dia bila khita kepada nabi, address pada nabi, nabi dia adalah kita tadi. Huwa yatabakku, Allah pilih kamu. Wa ma da alaikum fid dini min haraj. Allah tidak letak dalam agama ni susah nak lah ikut. Orang kata susahlah agama. Dah. mudah agama. Milla ta'abikum agama ni. Milla ta'abikum Ibrahim. Agama untuk nenek kamu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimi. Dialah letak kamu. Letak nama kepada kamu sebagai orang Islam. Min qablu dulu lagi. Wa pihada datikan ni. Liakunan rasulualaikum. Inilah kau narasulushahid dan alaikum supaya Rasulullah menjadi saksi kepada kamu. Waiaku watakunu syuhada alan naf. Dan kamu juga akan jadi saksi. Nah itu itulah kita kata jadi saksi. Rasulullah jadi saksi kita terima Islam dan kita pun juga akan ditanya oleh Allah sebagai saksi pada orang lain. Karena itulah. Islam ni nama Allah pilih tak. Yang kedua Allah pilih kita jadi orang Islam Dan letak nama kita Islam ni dulu lagi Dan dalam agama ni dulu Umat dulu letak nama Islam dah Umat ni pun letak Islam dah Fak akan jadi saksi Rasulullah sendiri Dan kita pun akan jadi saksi juga Kepada seluruh masyarakat Bukan bahagian Bahagian semua-semua Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadia dia Man daa'a bi da'wat al min jusa jahannam Qala rajulun ya Rasulullah wa in sama wa salla Qala na'am wa in sama wa salla fad'u bi da'wat Allah allati samatu bihal muslimin al mu'minina ibad Allah Maksudnya, siapa-siapa menyeru saudaranya dengan seluruh jahiliah. Jahiliah ni syirik. Sebenarnya syirik tu salah. Jahiliah. Maka sesungguhnya, ia adalah seorang dari isi neraka jahat. Orang yang ada orang, kepada selain daripada agama Allah. Kepada selain daripada Islam, masuk neraka. Ni justah jahat. Ada orang bertanya ya Rasulullah, "Wa il sama wa -salah. wahai Rasulullah, jadi ahli neraka juga ke kalau dia sembahyang puasa?" Nah, kata, tapi, ah, tapi kalau tak mai ha ajak men puasa ajak Masuk syurga lah. Bila. Rasulullah kata, "Wa sama wa -salah. Walaupun dia puasa, dia sembahyang tidak menghalang dia masuk neraka. Kalau sekiranya dia ajak orang ke jalan jahiliah. Jalan jahiliah di mana? Tidak Islam. Banyak lah paham-paham ni tidak Islam ni. Atau dunia-dunia ni. Kapitalilah, sosialilah, delihti, dasarah kemaruhnya. Semua tu, dakwah jahiliah. Semua selain daripada Islam ni orang ajak Pada pahamir selain daripada Islam Jahiliah maka Kena ha, beringat ke Masuklah Nani pun masuklah Nasional atas nasional masuklah Asal tidak Islam Masuk masuk jahiliah Dia Dia kena tahu pun mudah Allah raya Hak tiba Islam saja. Hak tu tak tiba orang lain tak tiba belakang Sepulah nama ke apa Islam yang tiba-tiba. tidak kata, Rasulullah kata, umat dia ni pecah 73. Soh dia masuk seragam. Seragam. Al al-air tu, tak betul berlaku. Jadi kita kena tahu hassan. Tahu hassan ni, al-air, maka tidak anik, tak jadi apa. Nah, kalian itu Rasulullah kata, Fad'u bidakwat Allah al-latih sammakum pihal muslimin al-mu'minin a'ibadullah al maka adalah kamu seruah dengan seruan Allah ya dia nama kamu sebagai orang Islam dan mu'mini wahai Allah eh hey, benar ni ni tuan-tuan kena pakai buah? weh kita tak boleh duduk selain daripada duduk kuah-kuah Islam masuk raka macam Islam eh hey, kulit fakem benar kalau masuk raka walau ni hadir tapi dia tak kain dai tu yang kat tu dah kan nak kita. Kat Rasulullah kata siapa-siapa ajak Dengan dakwah jahiliyah. Dakwah jahiliyah selesai bagi siapa? Tapi mana dia pendidikan Dia dia dia sujud ni lepas je orang dosa baik kalau dia orang maksud masuklah tapi akhirnya sega tapi hon ni dia ajak orang pada buka islam walaupun dia ngaku kalau orang tu ngaku Islam one one ajak orang pada buka Islam takkan no kita Islam jangan dia Islam bila dia Kenapa kita kata ha kenapa kita nak tengok benda ni tak kenapa sejarah kenapa jadi punya gerak tu itu pun awak awak kawan tu pun dibawa berkali-kali tapi dia dia tu dia tak main dia ada betul betul dia asal presiden ada tokoh foto tak dulu kan jabatan tu kedawatah ya okey ha inilah tadi tadi dan okey dan juga negara jadi kitanya Hak ni dia nak betul-betul lain Betul lain dengan Islam Jangan ganggu lagi ke Apabila Glecahlah ke Allah tak tiba Hak ni, hak ni Rasulullah Hadis ni tu kata Hadis Muslim uh, Bilangnya Satu Nekpas satu Tuan-tuan bila raja uh, Buka Hadis Muslim Dia ada Pasti ada nombor tu Kita buka Hadir ni tuan tu, boleh tengok satu lepak hati nombor dia, dia panggil ada apa ni, ada nombor hati. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta supaya, oke, semoga Islam semua masyarakat ikut Islam, jangan ikut jahiliyah. Jahiliyah supaya apa itu? By, apa? Pada Padahal bid'ah watahlah adalah kamu seruaga ajak dengan seruan Allah allati samako bil muslimin ya Allah namakan kamu dengan dakwah Allah itu sebagai kamu orang Islam apabila kita orang Islam mestilah sebuah pada Islam al mukmini wa al mukmin ibadallah wa 'abada kita tengok tadi rentetan daripada Nabi Nabi semua sekali ajak pada Islam tak ada ajak pada selain daripada Islam apa ambo ambo kata bumi ambo letak asahnya biar kita perasa, tapi kalau kita perasa ni, kita boleh jalemolah nak mengaji aqidah ko, nak mengaji kafah dia seni asal. Baik. Anu baca hadis lagi. Rasulullah kata, Sallallahu alaihi wasallam, tadieu amal yamal qiyamati, fatadieu salat, Fata'qul ya rab, ana salat, fayatul inna <tuh> ki <tuh> ala haib wa taji ussadaqatu fa taqul ya rabbi ana as-sadaqah fa yaqul innaka ala khayr yaji usyam fa yaqul ana as-siyam fa yaqul innaka ala khayr thumma taji al-a'mal kullu dhalika yaqulullah ta'ala innaka ala khayr thumma yaji al-islam fa yaqul ya rab anta as-salam wa ana al-islam fa yaqulullah ta'ala innaka ala 'al bika akhithu wa bika atu Qala Allahu Ta'ala fi kitabil Karim wa man yabtaghi al-islam diniyan fala yuqbala minhu wa huwa akhirati min al-khasirin. Tete hadini raja Rasulullah kita. Semua amalan anak adam ni termasuk hak amur dia tu mari belaka di akhirat. Semua amalan kita. Dapat mula-mula mari taji us-solah mari apabila kita dicacai de dekat Allah. Mari semayah Ini cara daripada masa Mari semayah Semayah kata Ya Rabb Wahai Allah Wahai Terajahku Amor semayah ni Allah kata Innaki ala khair Kau baik Mari serukah kita kitabat serukah Mari serukah siasa Serukah kata Ya Allah Amor serukah Allah kata Innaki ala khair Baik Alhamdulillah Baik Kamu dia puasa Kita puasa Mari puasa dia kata, Ya Allah, apa pasal. Allah kata, Inna ka'ala khair, kau baik. Kamu dia mari semua amalan. Huktu mari, ni mari, ngaku. Ngaku, orang ni buat amalan. Amalan ni boleh kajak rasa. Dia akan beri apa, -apa sebagai saksi. Ha? Kamu dia semua, Allah kata, semua baik bakal. Ha. Kamu dia mari Islam. Islam bakal. Akhir sekali baik Soma yaji'ul Islam Fayaqun Ya Rabb Islam lagi dia kata Wahai Allah Wahai Teraqun Antasalam Engkau adalah Assalam Nama salah satu nama Allah Assalam Wa anal Islam Dan Amor Fayaqun Allah Ta'ala Allah berkirman Innaka Innaka ala khair Engkau adalah da Berada dalam baik Bika ahidu Wabika ahidu dengan engkaulah aku ambil dan dengan engkaulah aku ambil. Apa maknanya? Walau semua amalan tadi, semua puasa, zakat, semua amalan tadi berdasar kepada kebenaran. Tak ada Islam tak timur sekian. Bika'idhu wa bika'uti. Dengan engkaulah aku ambil. Maksud timur semua amalan Semaya, puasa, zakat, kapur, pokok, pokok ni Berdasarkan kau Dengan kau, aku terima Dan dengan kau lah aku beri Hal itu tiap-tiap ni, kita faham Paksi dia Fungsi dia, asah dia Supaya Kita boleh faham Bukaran-bukaran seperti ini Kerana tu Allah sebab Rasulullah sebut Wahai! Wahai! Siapa yang bertakwa dengan Allah dan beriman kepada Rasul-Nya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan mengampuni mereka dari berbagai dosa. Dan orang yang tidak beriman kepada Allah akan diterima Dan dia di akhirat nanti Tergolong di kalangan nya maka Allah dan yang tidak dan juga ayat kita baca Al Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Pada hari ini aku cukupkan aku sempurnakan untuk kamu agama kamu dan aku telah cukupkan padamu nikmatku dan aku redha Islam sebagai agama. Jadi tuan-tuan itulah yeah, apa di, ya apa yang kita kata Rasul Hajat. Wabil pagi-pagi berdiri tu bilah ya Robba. Wabil Islam di dina. Wabil Muhammadin Nabi ya Was. Ini yang kita kata Rasul kata kita kena kata pagi-pagi tiga kali tiap-tiap tiga kali. Kalau ditakdirkan dia meninggal pagi. Kalau masih tidur, tiada masih tidur. Abu kita kah? Ya.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 dia kalau nak lawan ni. Lawan Nabi ni Kita kena tengok nak lawan start apa. Dia dia nak lawan. Kalau nak lawan betul-betul, lawan Nabi dia tak ada hidup-hidup eh. ni. Dia toleh dia lawan Nabi. Kalau lawan Nabi ni ni duk nutlah. Kalau dia dia nak lawanlah. Tapi kamu rasa tak boleh dia tak nak Kecuali orang munafik Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Orang orang munafiki ni Apabila dia Apa ni depan Nabi ni Dia tunjuk Islam Tapi Belakang Nabi kan? Dia betul-betul lawan Nabi Lawan Nabi Buat perkara yang betul-betulnya Sungguh Jadi kalau sekiranya Seperti misal tadi ni Agak-agak tidak berlaku lah. Kalau memang dia Lawan-awan sungguh Dia Sebenarnya Tidak Islam Tidak lawan dengan syarat dia fahamlah. Kalau tak faham tu dia, dia tetap masuk dalam. Dia paham sungguherti soko. Sungguh. Tapi nak lawan apa? Karena telah uh, di antara yang boleh menyebabkan rosaknya iman ialah apabila seseorang ini menolak. Menolak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ataupun orang merasakan ada Agama, apa ni, hidayat lain, ajaran lain, lebih baik daripada ajaran Rasulullah SAW. Tu boleh rusak ya. sebenarnya sunat ni ialah uh, apa ni dalam bahasa muda buat boleh bala tak buat tak berasa kan supaya makhluk dia berlawan dengan makhluk uh, buat tak berasa apa ni tak buat boleh bala kan? sebenarnya tu istilah, istilah kita ni kadang-kadang uh, apabila istilah gitu kita jadi tidak puasa besar agak dia kita kita, kita kena peha uh, sekali lagi makruh ni mana benda bahar nabi benci ha, kita tak setuju makruh ni hak nabi isla tak suka ba kita kalau kalau buah tak suka pun tak sembuat boh kalau kita kejar kan buah tak suka tak buat Apabila dia dia tak suka. Kita setengah orang tu tak tengok buah suka ke apa dia. Itu nah, nak kalau kita ambil benar tu kita buat, kita boleh cuba faham. Sunat ni mak Allah suka. Makruh mak Allah tak suka. Gak kalau kita Allah tak suka eh, lebih besar daripada buah tak suka kita kalau kita ambil moto ke mudah-mudah nak. Mudah, mudah, mudah, mudah. mudah saja. Jadi kan telah kita sebagai orang uh, Islam ni uh, kalau kita tengok orang oh, asal sahabat ni sebelum bagi sunat wajibkan apa ni, hok Nabi suruh dia buat perkara. Contoh kalau mengikut kemampuan, dia tak tanya hok ni jadi wajib ke, hok ni jadi sunat muakkad ke, hok ni jadi sunat. Dia tak dia tak cara hat. Waktu dia disele ada hukum ni kita bila kita bagi hak ni wajib hak ni sunat hak ni haram jadi hak sunat pak kata buat makruh tak lupa nak dengar hak wajib ko orang tanya wajib ni wajib sungguh-sungguh ke sungguh, wajib ada terus so, kata ni makruh tu tak apa ah uh, patu berkata haram haram apa enggak ke haram tak buat itu hamil yang berat, Boleh tebakkan tali-tebak. Dia teruk. Bila. Jadi, dia jadi renggir kita. Dia tak marah. Kita di depan Allah ni. Rasa besar, rasa hebat. Kita tak berasa takut. Kita tak berasa gerung. Kita tak berasa haram. Kita tak berasa nasi. Apabila kita ada di dalam diri kita. Maka kita pun tidak berasa gampang-gampang. ada. Jadi ada dua ni buat adik dulu satu lagi. Nanti 2015 kalau saya guna tak ada. Kalau ada ke, kalau dia pandai. Yang terbaik. Kalau kalau tak boleh dia. Jadi baju-baju kau kita jangan. Kalau tadi kita baca dalam Al-Quran ni Allah kata huwa sammakumul muslimina min qablu wa bin hadha tak nah. Allah kata huwa jatabaku kita ambil ayat ni mundur ni ayat huwa Allah pilih kamu wa ma ja'ala alaikum pid min haraj Allah tidak jadika dalam agama ni susah takduk bagai susah orang kalau ada kata agama susah, dia tak betul. Dia tak dia tak faham kan? Kalau ada yang kata agama susah, lawak saja. Allah kata, "Wa ma ja'ala 'alaikum fi d-dini Tak ada bagi susah. Kalau ada orang kata, "Oh, agama tak boleh susah." Yang pertama, mungkin dia tak reti agama. Ataupun dia tak tahu agama, tak penting dia tak tahu begitu. Ataupun dia tahu tapi dia tak seikut. Ah ha, itu bukan sakit. Ha, tahu tak seikut. Tapi kalau dia tahu dia tak lecek lagi. Rusak. Sebab tidak ada dari agama, apa cukup kenapa dia susah agama. Ah ha, kita kalau kita tuduh kalau kita redungkan, kenapa dia susah tak ada agama? Kenapa dia susah? Orang kata susuh-susuh tu kalau Coba kita cari Kenapa dia yang susuh agak? Tidak posuh Tidak posuh? Tidak orang posuh belakang Boleh saya Kenapa dia lagi kita kata? Kalau kata susuh, kenapa dia akan ada? Orang kata susuh Dia kata Orang pagi Kena semayang tu Kalau tu bahagia baru Bagus ya, ya, Bagusnya bagu, bagu, bagu, bagu, nah, Kalau orang bangun pagi Dengan orang bangun tengah hari ini Banyak, banyak rezeki yang bangun pagi hmm. hmm. Dah, ha, Kalau ha Allah suruh ni Tak ada bahagian tak mahal Kita kena yakin Gapur yang ha Allah suruh Semua baik Dah semua yang ha Allah lajai Tak baik untuk kita Dia kena letak sini dia amo biasa dengan juga kata susah kata kata amo kata cuba sebut agama bagi susah baik kita kata Dalam lebak makan bin ba makan bin ba makan bin none Allah layak berbabak kagaja tadi makan tadi Dia deko dia layak tentu manusia tak sel kalau manusia nak tu pelat manusia tu dia, dia kalau di segi macam dia kata jangan berkata bagaimana kau Jangan jangan minum racun tak Tidak orang jaga Minum racun. Nah, tak, orang lain tu boleh Untuk manusia Lepas tu dia kata jangan makan Bangkar, jangan makan babi Jangan makan, orang semula tersebut Nama Allah, dua tiga karak, empat dua karak Lepas lain daripada tu Sleka lah makan Nak makan ayam, panggil Ayam, guna ayam, apa tu, nak makan kau baha lalu selak ke nak makan kamu begis selak nak makan yang ini tik selak ke ha banyak kau boleh nak makan air tawar nak makan ini ro boleh lah nak makan air, tempu nak makan lagi selak ke apa tahu hilang apa so so tak boleh tak susah ke ni ah susah, susah. susah. bagu oh, kalau kita ikut islam kan kalau kita ikut islam ni semua belako pasal orang bukan islam pasal ni sebagai contoh Selama ni orang panggil Orang nak cuba ni Dia kena ada tanah halal Orang nak nak benar Tak kira dia Islam tak selain dia nak tanah halal Sebab apa? Sebab orang Malaysia ni separuh daripada orang Malaysia ni Orang Islam Dia orang Islam sebahagia pulak Apabila ada tanah halal dia beli Apabila tak ada tanah halal dia tak beli Gak Orang buka orang buka Islam Tanah halal pun tak apa, tanah tak halal pun tak apa Dia boleh pakai belakang Orang buka Islam pun halal boleh pakai kalau orang isli halal, Kalau tak boleh makan, Baik, dekat kata makan halal. Jadi, Jadi, Orang saing orang isli tak susah. Jadi, kita boleh saya orang bukit isli, Tak masalah. Boleh saing, Tak ada masalah nak saing. Tapi, saya tak Saya nak. Dia saya boleh, Neger boleh, Semua boleh. Saya tak Saya serupa saya ke orang Islam. Tak boleh. Itu hmm. ah, dia, dia ada batang. Hmm. Nak no, nak nak no, nak Nak no, gapo, tak apa. Tapi. Al-bahabat. Al-walat salih. Allah nak Tempat lari kena berhenti. Tak boleh. Hmm. Baik. Nak no, pakar kita kata. Orang okay, Islam nak no, makan. Nak makar. Pakar. No, pakar. Semua boleh bakar belakang. Asal tutup orang, bakar. Orang okay, Islam, bagi orang laki-laki, dia lagi gemak, tu yang tak lah. pun, kalau terpaksa, boleh. kalau paksa boleh juga. Susah <tuh. <tuh. tak? Tak susah. But, not like that. Never. Jangan tengok orang ada rasa. Gak orang ada sikit, yang ada. Babi tak boleh jual. Bakar tak boleh jual. Agak tak tak boleh jual. Pahal daripada itu, sedikit. Nak negaya, dikambil, pergi. Oh, boleh takkan negaya. Lepas itu, nak kata lagi. Sebenarnya tak ada. Ada orang orang kata tadi, kan? Kadang-kadang dia pun tak jumpa nak cari barang susu. Dia sendiri tak jumpa nak cari barang sosial. Barang tidak susu itu Karena Kerana itulah, Alhamdulillah, bila kita baca Al-Quran itu, dan kita dengar, kita baca, Apanya hadir, kemudian sebelum tu kita dengar tok guru dok tak ada barang susah dalam Islam. Malah ikut Islam ni mudah. Ad-din yusrul. Nabi kata, ad-din yusrul. Agama ni muda. mudah. Laka. Mudah belaka. Mudah ke mana? Sapa hok barang tak boleh makan pun, tok boleh makan. Ah, ha, kalau barang hok barang fa Islam ni, barang tok tak boleh makan, kan tak boleh makan, tak boleh makan juga mengembangkan tak ada dalam keadaan lain okay. maknanya mudah kata ha tu kaedah usul fikah dia kata pada kawah yang sesiat adid idaa daqa ittasaa apabila dia geru tu dia dia an dia geru balik agama ni apabila dia lagu tu lagu-lagu tu dia buka balik ha. jadi kala itulah apabila kita Allah waktu Islam ni bukan nak maya tetapi nak atur susul hidup manusia supaya dia hidup sendiri. Tak kena. Baik. Kalau nak membajuklah tu. Hmm. Tak. Bukan apa adat dia tak ada. Pak moleknya. Pokok. Baik. Pokok-pokok ni Masuk contoh yeah. seorang, Masuk contoh sekali dengan bumi So ada ilmu dalam praktis kita ni mana-mana semayan tu. Apa lebih oh, doa ni ketlah dia, dia juga. Amin, ya. Dan, juga amin, ya. Jadi memang dekat amihlah. Jadi tak kita pandanglah uh, satu. Nak mana? Cina dia dia bagi mana ya satu yang kita aman Ya. Berkat doa ni terutamanya lepas semayan ni adalah sangat-sangat ditutup kita. Lepas ayat ni, Rasulullah Hajar baca berbagai doa, berbagai wili. Dia, dia suruh. Nah, kemudian, pula kepada seseorang tu nak baca panjang kau pendek. Dah banyak doa lepas mayat. Allahumma wa anta salam, minkas salam, wa ta'ala, jayazim, jalali wa ta'ala. Dah ada baca ayat perusilah, subhanahu, baca-baca. Maka doa lepas semaya ni sangat-sangat ditutup Dan doa lepas semaya ni mustajab. Tinggal lagi Kalau kita semaya berjemur Apakah setakat mana Jumur ha, Dia kena tutup situ Dia sosokan Jumur itu oh, setakat mana Tu imir dengan Makmu Dia hubungan itu email dengan makmum ni dia putuhnya hampirnya setakat sangat. Hasanlah. Tu email assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatid istighfar tiga kali, ketiga kali ke ikutlah. Kamu dia membaca la ilaha illallah wallahu sabil dia kali. Dia pun istirah. Istirah ni paling atau tukar tempat duduk daripada tahyakan akhir tu dia sama ada dia nak palia nak begitu ke atau nak palilah gini pula. hatinya ada haklah gini kuat hak lagu ni kuat dia, lah dia ada mak hak tu tak ada dah hubungannya makmum dengan imam kalau ibarat orang askar ke kan, dia nak keluar baris dia bagi dekat apa ni komando dia oh oh keluar dekat okay. kan antaranya apabila paling gini tu tak ada tak eh? tak ada, ada hubungan apa dengan demo masing-masing ha dia punya asal jadi sinilah apa ni hak asalnya jadi apabila Rasulullah paling itu ada sahabat ada tijogi nak duduk lalu duduk tu. boleh nak gigih ada orang laukat tak orang laukat ada kicau ni naik ampah nak kata api nak kawal tu kalau tu email tak pandai tak lagi aku nak ingat. Pak tu tu email apa kena tahu makmu pun kena ketik kalau tu email tak tahu makmu tak ketik dia pun kucat habis tak sistem semua jo'ah tu tak kenal sebagai contoh tu email tak paling lah tak dok dok tak ambil lagi ni dah. Tak ada lah kebela, tak saya akhir. dah enggak. Noh enggak makmur ni. Sepatuknya makmur tak hidup. Ime lagi. Kalau Gey dia tak kena sistem dia. Ajang itu ke? Tapi Dr. Ime tak matang, tutup makmur dah. Pak pun cakap yang tu kau cakap tu orang Sistem tu tak ada. Mana sistem Ime ni? tu imeh apa kena peh, mamuk kena peh, sama-sama peh. Da apa ni? Kebanyakan orang dok mengajar. Sema ini muh oh ni, sema yang oh ni, dia tak dia tak faham. Khali maksud apa ni pandai tu? Hafiz tu. Ha? Ha? Ha? Ha? Ah, takut orang kata pergi dah. Waktu sebenar, waktu kadang-kadang Benda-benda laga ni, kita budaya Budaya kita ni menyebabkan Benda tu asal ni tak ada kawas hati Malah setengah-setengah orang tu Dia kata, haa oh, kau bila Tok Imeh tak to sudah, Tok Ogi ok, lalu tu tak, Korea ada ke? Ha, ada, yang ada orang kata laga tu Sebenarnya waktu kita Islam je, habis lah Haa Memeh asal laga tu, kita pun asal laga Tu Cuma cumanya tinggal lagi nak, nak jawab apa ni soalan tadi dia dulu dulu-dulunya muka tak lama orang kerti nak baca-baca wirid lepas tak ajar ya. jadi Tok Gurunya ambil langkah mengajar jadi bacalah fatihah baca okay, walaah baca ayat kursi subhanallah diajar jadi muka orang kata kerti jadi ni boleh tu langkah lepas tu Tok Gurunya diajar Mending dunia dan dalam hantunya. Mari tu bulayah, tu buah macam. Dia ganteng dia, macam ada jadi budaya Dia tak ingat, tak tahu dah asal. Jadi hak asal ni, kadang-kadang, apa ni, tak, tak ada maklumat. Jadi apabila dah lama, lama, lama, sampai kita lah ni, sampai kita lah ni. Jadi tu imennya, kena lebih ringgah. Kalau tidak, makamu tak boleh ikut. Duduk ajar, lama. Dah tapi tak lekuk muka doa rapat timah semua ha, ni. Jadi hak budaya budayalah sebenarnya. Sepatutnya uh, lepas tu tak buat masing-masing do koh ko ngoya-ngoya kita nak pada Allah. Kamu dia eh jangan nak rapat ko. Ko kita bagi kita. Tak suruh kami tuk so. Gi jumpa agak-agak di pun sekali. Ni ni buat apa ni Pakal Perutusan Semua orang lain minta So tu i'me minta Ni sumpah kita latih tu Pakal dia minta Tolong minta Kamu Baik minta diri Di segi logiknya Baik minta diri Kita tahu Barang kita Karena tu tuan-tuan Hak doa Ada Hak doa Perjumpa ni Iaitu mana Tiko tu i'me Atau khotik Alik tu bapa Atau doa juga tapi pun doa. Allah mahu filih muslimina wal muslimat. Ha, Itu doa pun. Ada pun hak ni ni. Lepas daripada semayah ni. Budaya dari tempat kita je ada. Kalau pergi Mesir pun tak ada. Di Saudi pun tak ada. Di mana pun tak ada. Budaya tempat kita je. Ha, budaya tempat kita. Dan orang Melayu ni pun dia banyak. Dia lembut lembut dia tu banyak. Dia ni budaya tu. Apa ha, ni banyak sikit. Jadi. Yang lepas ni lah. Bagi amanya kita. Kita. Jangan ketika adik kalau tu imej tak kalau dia doa doa apa sebab doa ni asalnya masing-masing dia kena pokok Asal masing-masing jadi uh, lebih baik bagi ambo nak sure lah lebih baik kita berdoa sendiri-sendiri katalah gagap-gagap ya Allah ya taku tunullah pada aku, aku ya Allah ya taku bila rahmat kepada ibu bapa aku Ya Allah, Ya Tuhanku, berilah Bimbelah diri aku, keluarga ku anak anakku pada beriman Oh ya Mudah, bagaimana mudah Kalau kita nak suruh orang okay, semua ni okay? Eh? jadi suruh orang Eh, jadi, jadi, jadi, jadi. Kata dengan Melayu Jadilah suruh orang tu Faktul lah, Kalau tak ada orang tu Faktul, bahaya Eh idea bahayanya apabila ada tak ada tak timbel tak bahaya sebab dia tak reti apabila tak reti tadi uh, pasal sebab dia tak ambil dia tak ambil kas dia tak ambil kas ambo kalau kala boleh doa ni supaya kita makan lah, kat mana nak makan makan nak no makan dik doa juga penting betul supo kita tidur, tidur kena tidur sendiri, kita tak boleh nak suruh orang tidur dia. Bagai-bagai kena kita panting. Tapi kita boleh juga kadang-kadang kita minta orang tolong doakan kita. Tolong doakan kamu tu dulu, tolong doakan boleh kita minta tolong dia. Tapi ni ini, bahagian khususnya ni. Kan itu bagi kamu setiap orang kena pandang dong. Dia pandang tu, walau budak Anta kana tu Rasulullah haddathon no, pendek. Anta ya Allahumma aini bi zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tululaku bi aku ingak hammu. Aini tululaku. Ya Allah tululaku. Tulul ke apa? Bi aku ingak padamu. Ala zikrika wa syukrika dan syukur padamu ya Allah. Wa husni ibadatik dan buat wa amalan wala. Jadi macam-macam kala itulah Sebaik-baiknya, apabila kita nak bayar dua orang sorang, kita kena doa. Kena doa sendiri. Dan doa ni, uh, tidak doa kuat, tetapi doa biar perempuan. Kerana tu lah, tuan sekali-sekala boleh, kita pakai pakanan, pakai no? kantor, tak boleh nak langsung boleh, sekali-sekala. Tapi jangan jadi sebagai sebagai sebagai satu orang panggil, amal, paling, amal. Eh, amal. Apa? amal, amal, ya tak boleh. Dia ya, kata kalau kata tak, kata tak, tak tak. ada Maknanya mesti nasi. 100 sekali kali oh. Apa. Casual, kalau sekiranya kita pergi tempat orang tak payah Orang tak reti, kita doa boleh juga kita mengajar. Oh. Tapi janganlah ajak sokmo um, oh. 2, 30 tahun dengannya um, Oh Royak oh, kata doa kalau mau tak ada doa lagu ni. Kamu oh. kata benda ni benar mudah. Benar mudah insya-Allah. Tak ada dak dak. maiya ni. Ya. Orang sembahyang ni Allah Subhanahu Wa Taala uh, Ampuh dosa. Dan sembahyang itu dosa tu buka semua. Dia dia macam-macam bekas. Sebagai contoh. Apabila orang sembahyang mesti diam sembahyang. Ya. Apabila dia sembahyang ni maka dosa apa kita buat ni yang kita lakukan oh kita tak tahu dia akan gugur melalui kita komo kita isyak air dalam hidup kita basuh muka kita basuh tangan kita basuh apa yang sapu pada masuk kaki ni dia gugur tu siapa titik air terakhir dosa seseorang tu akan gugur so, begitu juga apabila selesai ambil semaya dia oh Asyadu ala ila a'idallah Wa asyadu anna muhammad an'abdukahu rasuluh Allahumma ja'alni minal tawabid Wa ja'alni minal mutatayu Duduk guduh-guduh Duduk guduh Apabila dia semayal Guduh-guduh Dapat pahala Baik Kalau orang yang duduk daripada rumput Dia ambil pahala di rumah Lepas di pergi semayal ke masjid Atau tempat mana-mana jumaah Tak kira lah Apabila selaku Dia beri pahala nak naikkan darajah Selakai lain Dukung dosa Kemudian apabila Pula semaya Dengar Apa ni Berjumat ah, Dan selesai semaya jumat ah, Maka Ganjarannya Supo Allah subhanahu wa ta'ala Supo orang buat haji Banyak So semaya tu Dengar-dengar Kemudian Dalam semaya tu pula dia akan berdoa kepada Allah mohon keampunan dia puji Allah dan sebagainya antara hak tempat kita doanya selain daripada apa ni tahiyat dalam doa So, juga kita nak doa kita baca rabbifli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadirni wa'afini wa'fu anni wa itu doa minta ampun dengan Allah minta rahmat Allah minta tempahlah apa ni, segala hak kita buat tak sempurna, buat tak comel atau buat tak, tak jadi kalau bagaimana, kami kita minta rahmat Allah, akak kita, kedudukan kita, dan kita minta apa ni, Allah maaf kita Allah beri sihat dan maaf macam mana kita minta? kemudian, apabila apa ni, duduk tahiyah pun, kita syahadat syahadat, la ilaha illallah tu juga dia beri pahala dan dia berhubungan washadu anna muhammad rasulullah begitu juga apabila kita doa ah assalamu alayna assalamu alayka ayuhan nabi boleh pada gugur dosa assalamu alayna wa ala ibadillah salihin kita doa kita kita minta kebahagiaan kita keselamatan dan juga semua hamba Allah yang soleh jadi Dalam dalasos ayad berbagai-bagai Allah atau supaya dosa ni gugur dan pada waktu yang sama Allah angkat derajat. Ha, ah kalau kita nak orang kadang-kadang ada orang boleh faham, kadang-kadang orang tak dapat. Dia banyak ah uh, ganjaran ha Allah nak boleh pada orang semuanya Antaranya ah uh, pahala-pahala ni orang tak nampak. Kalau wayang gelap apa pun besar setahu mana, orang tidak nampak, Or orang tidak kira. Or Sebagai contoh kalau kita buat buat buat Bisa. Kata siapa-siapa Mari maya subuh esok sini Kita nak rispul riyak Kita keluar Kita dapat saklar Siapa-siapa mari maya Mesti ada ni Pasti ada Mari subuh esok uh, Jumaat Kita nak rispul riyak apa rasa boleh jadi Kita kata nak rispul riyak Siapa-siapa mari maya Dah Dah ya. Mayan Subuh tak kira lah tubuh. Kita punya 10 riyak Abang rasa, insyaAllah kita Lama pada nilai Dah 10 riyak Pasal orang nampak, binti Tapi kalau sebut pahala Kita tak nampak, Rasulullah kata Siapa-siapa, semaya Sunat sebelum subuh Sunat sebelum subuh Sunat pajak Dua rekaat Allah akan beri ke dia lebih baik daripada dunia dan isinya. Ha, lebih bifariskolah ilmiah ya, mari. Hmm. Tapi tak ada orang ke. Bandanya sebab tak nampak Tak Pak sekolahia tu nampak begitu. Nah. Kalau orang fah dia akan rukah ke isma isma di masjid, dan isma sunat sunat sebelum subuh dia akan ke isma sunat sebelum subuh kerana kelebihannya sangat besar tapi kenapa tidak tidak jadi rebutan kepada ramau ke kan? sebabnya hak sesap ni bahagian tanah tapi kalau sebut 10 rial tadi orang akan mudah nak betul jelah better enggak kira nak, nak dekat yang nak, nak jauh nak apa nah orang tu nak nak nak Tak, pun tak tanya. Orang buku pun dia kata ini pun loh. Oh, ini mah? Ini mah? Macam Ada, ini pun ada. Ada, ini pun ada. Bukan Kita dengar pun kesi ya. Kita tetap marilah sama-sama kita tangguh dulu pada kita pada malam ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah al-aqlam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atub. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. al-insan anafiy qus إلا الذين آمنوا ونعمل الصالحات ونواصب الحق ونواصره. الحمد لله والصلاه والسلام على لله رب العالمين والسلام على الله وعلى اله وصحبه. الله عليم بما يقع ويرى ويعلم ويرشدنا. اللهم اجعلنا من المجتمع او الله القوم الذين يتقون. اللهم ارزقنا فوزا بتقواها وذكرها وطيب الذكرها. اللهم اخذ علم بدء كل الامور كلها ورتب لنا من ايها الله باركنا فينا في هذا المساء في هذا الوقت هذا وصلنا الله وعلى محمد وعلى اله وصحبه بحاضر رب تبارك العزه تعالي